Əl-İxlas surəsi 4 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. De, o Allah birdir. Allah möhtac deyildir. O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur. Onun heç bir tayı bərabəri də yoxdur.